Astegune honetan, eh, Agitzia eh, bigarren txapaketa nazionala eh, ospatu da Irunen, eh, bereziki hartalekuko lau pistetan. Eta, bueno, azkenian eh, Marta Dominguez eh Pontevedrako jukolari profesionala eta gaur egun den Espainiako chapelduna eh gaiendutzen beste amairu jokalarien gainetik. E, esan bezala, ba, e, amairu jokalariik parte hartu zuten, puntako jokalariak, e, nez eta parte arte txiki izan, ba, claro, e, ulergarria da, ze e, beste gainontzeko jokalariak e, jakindaz zen maila dagoen ba, gehienak ez direla apuntatzen. Bai. E, jokalari profesionalak e, beraien bizi moduaren parte den txapelketa honetan e, sari eragazte da tozte eta horrezeatik ba, asko eta asko e, ez dira puntatzen. Beno, ameiro gauetatik, ba, e, katalanak, e, galiziatik, malagatik, murtziatik eta argentinatik etorritako jokalari honenak e, daude. Txapaketa ostia larratzaldean ez izen, zeiak aldera, eh, kuadroaren lehenengo rondaaren partiduekin, eta lehen, lehenengo ronda amaitu ostean, ba final laur denekin eh, jarraitu zuen. Eh, esan behar da baita ere, eh, txapaketa osoa, eh, zuzenen jarretzeko aukere izan dela eh, Espainiako Federazioaren Youtubeko kanaren bitartez, berez, eh, de xa bada gustian geldituko da, eh e, norrai e, ikusteko aukera izateko eta gero, bueno, ba, larun bat goizean, eh lehenengorron da galdu zutenen eta finala ordena galdu zutenen arteko e, partiduak e, jolastu ziren, ba azkenien ba, postu guztiak e, jokatzeko aukera izan genuelako. Baita ere finalerdiekin e, jarraitu genuen. Eta bertan lehenengo finalerdia Marta Domínguez, Galiziarra eta Ona Blasko Jeroerako jokalari gaztea topatu ziren. E, Martak iru eta bat e, gaion du, duzen. Eta bigarren finalerdietan Pilar Etxetxuri Argentinako E, rankingineko lehenengo jokalaria eta Sofia Mateos Bartzelonako jokalaria berez az e, txapiketa haubera irazi zuen jokalariak elkartu topatu ziren eta pilar e, gahiendu zitzaion. E, honekin e, paskaltzeko tarte bat egin zen e, saiak arteko Hna, finalerdiak gogorrek izan ziren eta jokalari jokalareak beharrezkoa duten atxeten bat e, iman bartzaielako orduan bueno, denak bazkaltzera jungenen elkarrekin eta gero bueltan e, irugarren eta laugarren postuko partiduak eta finala jokatzeko aukera izan genuen laugarren eta irugarren eta laugarren postuko partida onablazko jirunako Jokalari eta Sofia Mateos Bartzelonako Jokalari arteko partidu oso oso berdindua izan zen. Benetan, e, YouTube berriz ikusteko aukera dututenak e, ikusteko gonbideapena luzatzen dizuet. E, Ni neguizen nintzen epaia eta etziaten bate, bate erreza e, jarri partidua zuzentzeko. Baina, bueno, egia da baita ere... E, E, kan tza, e, partiduak bideo e, rebiu edo, edo bueno, bar bat e, bar baten bitatez tantuak eta erabakiak berriz ikusteko eta erabakitzeko aukera izan zutela, hori ben dela urte askotako araudi araudibat e, badago YouTube-en, YouTubeen eskuasian eta bueno Ba, Teknologiak horretas ere baliatzeko aukera izan zuten jokalariak e, une honetan. Berez asko erabilizuten e, balia bidea izan zen. Azkenean ona hiru eta bi gaien zen Sofiari, esan bezala partidu oso gogor baten ondoren. Eta finalaren tartean, Marta Domingev, e, orain dela gutxi sailkatu berri den mundialarako zailkatu berri den jokalaria, ba oso oso oso topera dagoen e, momentuan hartu du e, Pilar eta nezeta Argentinako eh a izan Pilar Etxuri Martak errez erresgaindu zen 31. Hortaz e, Marta Domínguez Galiziarra lehenengo ilanitze churri argentinara bigarren ona blasco gironakoa gironako jokalari irugarren postuan eta sofia mateos barcelonako jokalaria laguaren postuan bukatuz den eh banaketan alisa chuperena pertsonarki banatu situn xariak eta eta bueno e, eskerrak eman nahi diegu baita ere ba horrenako maigoreneko txapeka hau burutzen lagundu diguten ba, iberdola. Iberdola bereziki eh, programa berezi bat eh, osatu duela eh, emakumezkoen eskoaz jokalari guztiei bultzada mm, emateko eta baita noski oski eh, eh, jarri duten eh, Espainiako Federazioak jarri diguten medio eta baliabide guztiak eh, partida hauek e, YouTube jarraitzeko. Eta nola ez, ba... ba e, klubak, irun e, mila euro banatzeko esfortzu negi, ere... E, Goraipan ben txiki bat e, merezi dela uste dut. E, espero dugu... E, Txapek eta Goimaiako txapeketagoek... E, bueno, antolatzea jarraitzeko... E, bitartekoak, bai ekonomikoak, eta bai... Pistako puruak kontxoli datu eta, eta beldur guztiak usatzeko aukere izatea, eta datorren urtean berriz ere e, horrelako goimaiako txapeketak antolatzen jarraitzea.